ریاض الصالحین حدیث نمبر دی یو زر سلیرش ایک ازار چوبیس نمبر حدیث دے باب دی باب فضل الوزوئی او کتاب دی کتاب پمانا کتاب الفضائل دی فضائل و پبارک اول آیات روڑی یا ایوہ اللذینا آمنو اذا کنتو ملت صلاحات اے مومنانو اذا کنتو ملت صلاحات کلچ ارادہ قوید پاسیدو تاسم مستا فاغسلو جو حکم نوی زیخ پلم کنو لرا فاکال اللہ تعالی ویلی اللہ ما يريد الله ل یا جله ع کوم من حجن نهغاړ الله چېګځی په تاسوبانې تنسییا الله په تاسو سختی نږې واللا کې يريددولیکن غړ اللله عليه ل تو حیر کوم چې پا کې تاصور را والېی تممتغا کوم۔ او د دپاره چې پوه کې خپل نعمتو متونونه په تاسولهله کوم تشروونه مخه خا چې شکریا دا کې تاسو د الله دنی متونو عبوره چې په واللاله نه چې نو په لاسته منزو کا په نسته منضو کا چې په نسته ن نوې منزو کا خو الله په چابانې سختی نه راوللی اوپ د یا حدیث سر وعن نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو قالا وی رسول الله صلی الله عليه وسلم اصل کی دا ابو حریرہ خپلنو عبد الرحمنو خود دا یوزل پیشو بچی لاسک داغست سیو نبی علیہ السلام پیر آگئے وانتا با حریرہ تو خود اہر را پیشو تاوئے تو, تو گویا کدی پیشوگانو پلارے نو آغا ازان سرا اغا اولی که جماعتا پیغمبر پاک ابا هرده ویلی ده پیشوگان و پلار ها هرده را تزغیر ده هرده تن پیشوگی تاوی پیشو, پیشو تا. دا هوی ماه تا پیغمبر پاک اس کتا یو چاته تا نمواغ لی نو آغا شنڈک پرسولی الکتبو تا دیمین دا وجنه یو نموالی دا وی ماته دا ولي وی ماته دا ولي وی اغه پخپلوم باندي ابو هريره خلک نه بيجني ها او ابو هريره پوکونیه باندې مشهور دي پُل <سؤال> مي سو عبدالرحمن وعن ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماذا نبي عليه الصلاه والسلام رايد لي يقول چوي ان امتي يداعون يوم القيامه بيشكو امه جما بارا بلشي فورز د قیامت کې غورن محجلين غورن محجلين امه جما بارا بلشي فورز د قیامت کې غورن محجلين ا تکسبن ا مخن ولا تک سپن بی اورذن سپن بی محجلینا تک سپن مخن ولا ینه تندیدا غی لاسندا غی با بنور پرلا سره ما ناکه بنور الوظائم دا غید تندونا دا غید مطولا سنو نبا دي د وجه دا او د سکولونا چه صور دیر او دا سنو دیوکلا نو دا آغازین با قیامت کیستا آرنا روانی قرآن که ملاوی نورهم یسعا بین ایدیهم و بی ایمانهم رنا دا دینب چلی مخی و رستو دا دینب یله د قیامت پرز داسه حالت چه د او د دا سنران د امونه بت کسپنوی او پدی بده ټولو متونو د هړو مت پی جان دلیشی اصل کی اگر د اس په تنظیم سپینو سپنوی خټه شي او محجل داغه است وای چې پدری خو په کې سپنوی خټوی دل دتی او نور مراد ده محجل اغاستوی چې پدریخ پوکی سپین والی دویختوی دو پدریخ پوکی او بلغ بکی توروالی تکی او غر ها ده اس کی سپین ویخته نو د ده مامراد رنا ده او سپین دی ری دلتا مانا او غرران محجلین رابل بشی زما اومد پورز قیامت کې سپین مخی رنا والا دغې د مخونونه دغې د لاسونه به پلقااخې دي دجه من آثار اوضووی دجه دغا نخوا او دسونونه نو چې چاو او دس نګلې بېخواند د دغ به په کم حالت کې فمنستته من کو مایله اوورته اوفل یفال سوچطاقت لري سنا چې اږد ک سپنوالې. سچ طاقت وسکیږي نو خپل رڼا دي زیاتګي چ سورا اے ابو رېره بدر دي جوړي لاس وینځل پاو داس کې د وګي جوړه دا و چې دي سنگل پورې زما د لاس نپړه کیږي نو زه خاصم او د نو چې سنگل پورې وینځما نو دي جوړه دي وګو پورې وینځل چې دي وګو پورې وبا قیامت کې زما د لاس نپړه کیږي د وینځلو دا اوس نه ها لو غور دته فليفلو دا کار متفقن عليه وانو دا شامل پیا غی کله وانو نقل دی د رضی الله تعالی عنہ نا قالا اسمعت خليل ما اريد محبوب دوست د نبی عليه صلوات و سلام نه یقولو چوي تبلغ الحليتو تبلغ الحليتو چرسيګي وګورا حلیه غرزه ور اګه اسره کیده حلیه معنا ده کالی زیورات دلته مراد دی نا اپخه پقالوبانی په زیوراتو د انسان اغه اندام خستګی کوي کنه دلته مراد خستواله دی هر څیني سپنواله خستواله د مؤمن محس په اوه یبلغو لذوچ او د او د د مسلمان خیر خاص ها د ارزه پوری چې د کمزه پوری د او د سکل وی پوجي او نور بداغد او د س د زین راخي جی رانا بې پرګي کی و دګه چې د زو رات نه زلاله چوا چې مګم په خستخ کاری کنه نه اپی خیسته ای اغاندام پی خیسته نو چا چا او دست کلی کمزی تا دا او دست او برسیده لی آغازه بخیسته ای رواه مسلمانو وعن مسلمان من عفان رضی الله تعالی نو قالا او اقالی ویلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توزع فا احسن چا چا او دست او که خیستا او دست او که خرجت نوبوزی خطویا او گناهونا داگه د جسی داگهنا حتی تخرج منتحت از تر تردی ای چو اوبوزی لاندی دو نکونو داگهنا چا چی او دسو نو چه کم مخی اوینزا لاسو نی اوینزا لخپی اوینزا لی چه کم زیتا د او د بو ارو سولی ای دا او دس دو بودو وجینا دا آغازین داگه گناه ختم شوا دا ګناحت می د او دس س کولو د وژنه او انه عثمان بن عفان رضی الله تعالی نو قال او رسول الله صلی الله علیه وسلم توزع مثلو زو یازا او دس کلیو کله نبی علی سلام په شانت او د سما چداد او د س کله نبی سره څنګه او د زما د او دته ګورې دا ررنګې او د ن بیالی <سؤال> و السلام کړی ما پهشان ما ته ګورېنو یعنی ما دغ نقل نهقل کړی سمه قاله عثمان بن عفان من افان منتهزه کذا چا او دسو کوم دا رنګې نو غفرره لو ما تقدم من زبې ما بلیشي د د باه اه چې مکیدو ګناو داغ نه وکان اسولاتو ومشوه الى المجر او با من منزدو او طلال جمع او با وکان اسولاتو ومشوه الى المجر او دیت لل در منزدو جمع تلال جمع تد نفل باو دس خطول گناهو نمافشو ندا منز بیا سلا که دا تلال ندا کول اوتلل طلال جمع تا دا سوای عمل داځاتړي ګناہوں خو معاف شي ویلي خدای دې مس پکاول او واجباندی او د جمعه د دتلو په واجب دل زیاد اجر به ملوشي پوجي کنه که د سره ډورو ثوابونه او دا او داسنه کې یل ادا ګرمي دا یو دایخني ده رواه او مسلمون وعنبي وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنو ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قالاوئی ازا توزع العبد المسلمو ازا توزع العبد المومنو ازا توزع العبد المسلمو او المومنو کلا چودا سکی یو بند مسلمان یا مومن نفاغا صلا وجو نوینزلہ پل چ مریو خارا خراج مینو وجهی کلو خطیاتن اوځي د مخدا غنا هر یو ګنا داغه په مخ باندې چې سوره ګناونه شي ویغه الله دې کې په مخ وینځلو پاودس نظر اچ ګوري اله اغه سست تابعین په دوار استر ګو معل ما سردوبنا چې آو دا اود سبو ته اورسه دې کم ایسه نو نه پاود بو دې دلو دا ګنا د مخ ختمه او ما اخر قطر الماي یا سدد اخری ساس کی دوبونه چې آخری ساس کی د دماغ نه تويږي نو په اخری ساس کی سره داغ دماغ گناه ختم شو په ماکه ستر ګراله په ماکه پوزلاله په ماکه خلراله د دې ټول ختم شو فایزا غسل یده خرجہ من یده كل خطیات کان بتشتها یا دا هو مع معې او کله چې وځ دواله نو او د دولو لاسنو داغ نه کلو خیت د نه هر یوګونه کا نه بته شتهها چې نیي غیر دوالو سرهدو بونه کم یوشي په لاس باندې نیوللی دی نو د لاسوګونه د ګناناغ لاسو ګونه خجوه او مع آخرې ختل پا لاسو رنگین موبایل نیولیو پا غی کتید غلط سیزونا پا لاسو بانی غلط کار, کار کلیو غلط پیسی پیر آغا سوی پا غلط سیز کار پوشی نو آغا شو او ما آخری قطر مایا سرد آخری ساسکی دوبو پا ایز آغا سالر لیکل چیوین زی جی دوالاق پی نو خرجت کلو خطویتی نو هر حریہ و گناد دوالو خدو مشتو ها چتلل کری اغی زیتا رجلاو دوالو خفو دا سردو چد وا لرپی پوبوبان نو پوبو وینزلو داغه د خپل ګناو ختم شو او ما اخرې قطر مای یا سدد اخرې کې دوبونه چې کله د نه دارا اخرې ساس کې تیږي پزما کا باندي اخرې نو چې اخرې ساس کې پریوزي ته خپل ګنا ختم شو حتا یخرجانا نقین تر دې چوجي ذاتوالخا اے ار نور الغلیه حتا تر دې یخرجاش روجی نقین پاک من ذنوم د گناه پاک هي د گناه رواه مسلمون دکلکلې دایم امامي مسلم وعن الرسول الله صلی الله علیه وسلم اتل مقبره نبی علیہ السلام راغ جنۃ البقیع تا مقبره نمراد بقیع وقالا نبی علیہ السلام السلام علیکم دار قوم مؤمنین یعنی په اودا شکول باند د انسان ټول ګناهونه معاف کیږي او چه په دې طریقه دی او که دې کې ثواب دی السلام علیکم دار قوم مؤمنین سلام دې پتا سو کوړو قوم مؤمنانو کور د ممناننو ځکه داس د هر چا کور دی که ان نه ب شکه الله خو غژي په تاسو لاحقو ان پې وس کې دونې و تاسو پسې منګړ روان وو ده خو مزو مزهو انا چې ب شکه منقدر د نه ایخوا نه نه منګ اووینو خپلوورنو لړ ځخ خوم چې تا زه خپلونه و نهما قاللونووي ساح بهو ادا اولسنا اخوانکا یا رسول الله آیا نی منگ رونستا ادا اللہ پیغمبر منگ سارونا نیو دینی قالانوی نبی علیہ انتم اصحابی تاسو زمان ملگری تاسو زمان صحابی بوشی تاسو زمان صحابی و اخوانون الذین لم یعتو بادو او رون زمان آکسان دی چندی را غلی پس زما رونا زما fmt کے آخ خلق دے چتر وس پورے لا راغری نے ی نو س پورے لا پیدا شوی وین دی آغا چھ پیدا شی زمنگ نرستو او زما ارمان کے زما پہ اعتبار وانی نو آغا زما رن دی قالو نو و صاحبو کے فتا ملم یاتباد من امت کا سرنگیب او پی جنا تعالی سو کا پی چنه دی داغلی ورستو دومه سنا ادا لا تر اوس غلا پیدا شوی ندی نو تا اغالی دل تا ندی نو تا با څنګه او پیژنی تا خول دل ندی قال نبی علی صلی الله و سلام ار ایت لو ان رجلن لو خیلن ا اتن یو اصله داغ ز پاره خیلن اسنوی غوردن محجلتن بین زهری چه غوردن چه داگه پا تندی بانی سپین تاکی وی محجلتن او پا قپو باندی پا تندی اخ پو بانی ایمانه چرگی وی ها یعنی تنده اخ پی داگه سپینی وی تنده ام سپین وی اخ پی سپینی وی والا خوب دیکو تنده اخ پی داگه سپینی وی وی که دا چرگی اسده خرم کړئ ښه نا دا غه او پیم دا غه سپینوی خیلن دوه من به من او دا پداسه اسن کیوی خیلن پداسه اسن کیوی چا اسن دوه من به من تقطورې تقطور اسنې بلا اسنې باز تقطوري باز پوغ پو پندې کی سپینوالې چرګې اسو نظار طور اسنکی ظار طور اسنکی دا چرګه اس پاسان معلومی یو کني داغه پتن دی ک سپنوالې د ویختو ها پخ په کې ویختال سپنوالې قالو الا يعرف خيله نبي عليه السلام نو دې بخ فل سونه پیجنې کله آیا نه به پیجنې دا اس فل سونو لره توک تور اسنکی باز اس داسوی چاغه په تندې باندې سپینوالې د ویختو په خپو باندې سپینوالې د ویختو نه پاغا تور او کې چرګه از پیژاندې شګنېږي الا یا خبر لاکه خبر راګم پیژاندې شې پیژاندې الا یا رفو قالو نو صاحبو بلا بهشک اېدا الله پیغمبره قال نو بي علي سلام وهې فَإِنَّهُمْ فا دَذِى مِثَالُونَ بَيَانُونَ لَفَسْنَ بِيَ لِ سَلَامِ وَفَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْعُزُومِ مِنَ الْلُزُوئِ زَمَانَ رُسْتُو دای چی دی را بشي زما اومتیان زمان رُسْتُو غُرًّا مُحَجَّلِينَ سپین مغی آسپینو داغونو دویختو پخ پوقی اندامونه ودا د 10 نرناخی نرلاخي دي له خلکو کې به د 10 والا خلک داسې معلوميږي لکه څنګه چې پتور او څونو کې چرګې اس معلوميږي کله په شي کنه و آنا فراتو همال حوز او زبا مکر داینا دا په حوز باندی زبا داینا دا دا ما که پا حوز والال ما سوچ پا سپین مخوی اغب پی جنما او سوچ دا چاپ پا اندامنو که سپین والی اغب پی جنما زما حوز تا برا روانوی فَإِنَّ أُمِيَّاتٌ نَغَرٌ الْمُحَجَّلِينَ مِنَ الْعُذْيَوَانَا فَرَتُهُمْ عَلَى الْحَوْزِرِ وَمُسْلِمٌ زَبَد نَمَكِ ابْنُ زَبَبَيْجَةَ نَمَخْ بُلُمَت لَرَا وَعَنْ نَقْلِ ذَابُ هُرَيْرَةَ رَجُلُ اللَّهِ تَعَالَى نُقَالَهُ أَلَا أَدُلُّ لَكُمْ عَلَى مَاءٍ آیا خبر ندکم تا صلاح آیا خودنا ندکم تا استا پاسبانی چلی ربکی اللہ داغ گناہون پاگی اپورت بکی پاگی داغ درجی آیا داسی سیز نکیمہ چا داغ سیز پو جب اللہ داغ گناہون ختم کی او داغ درجه پی اللہ اچھتی کی قالوی صحابو بلاو خیایا رسول الله اید الله پیغمبرہ قال ان نبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ الوضوء علی المكاره پرا کاول د او دس دي سر د تکلیفنا ستاستو غ خراب په مخ کې نقصان ده ها سرګد کې تکلیف ده د چا په لاسو کې تکلیفي په چابانی یخني په چابانی سلزي بيماري او سردا غي ناغا او دس کوي بوجه دیتا نگوری چیز بیماری ما زما بدن ما خراب شی اسبا الوزو ای علی المکاری پورا کول دا اودس دی سره د تکلیف نا یعنی اودس پورا کئی که بیماری وک یخنی وی وکثرت الختا الالمساجد او ذاتواله قدمونو جمعاتونو تا او بدرم وانتظار و صلات بعض الصلاة او انتظار د مونږه پس د مونږه ایو منجو کونو د بون مونږه انتظار کیچ مونږه نه جمالاله نشي مونږه نه ګډول نشي یا له کفلانی زله بازار بازاردا خو مونږه نه خراب نشي مونږه د غم دی فزالکم رباتو فزالکم رباتو بیا نبی علی سلام وی دا ما چتا سوته کی دغه خبره وکړه دا د یاد ساتل دی فزالکم ربانو دا دیا دا د پاره د یاد ساتل دی سمانه د دې یاد اهتمام پکارل او دادوزل اکل فضال کمور رباد اصل که رباد ولی شی سرحداد مزبوطول سنگ چیخ پل سرحدات یو سلی دو دشمن نمزبوطه لپده بتر شیطان نمزبوطه چیتا او دست پوره زیاد قدمون جماعت تاغلی او انتظار اردمونز گی پزمون دا غده تیاره استاس د دشمن دو پار مزبوطه رواه مسلمون وعنبي مالک او قران کیم سورته ال عمران اخر کی بیا یا الذین امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا فزالکم الربات واتقوا الله لعلکم تفلحون پدې دشمن نه خلک بچ کې که او ان ابي مالک الشريد رضي الله تعالى نو قالاوي اې کته وې زده دشمن د دشمن نه بچ کوما نو وا... او دس ډیر کوا او دس فړه فړه کوا او ډیر جمعه تزا او د پس د بل منتظار کوا اماري کې اشعري رضي الله تعالى نو قالاوي رسول الله صلى الله عليه وسلم پاکالله دانی میمان د صفی او په د واقعې گرمی دا زر کپلې بدلوول چې زمانه د خلو بویلالنیشي زما د سر نبوی د یختو نه لال شي سفا ډیر کوول دانی میمان د س لوګول خوشب لوګول دا چېستان بوی د روانی خصو د سره خوا کې او دری دی چېه سفای کول دانی می مانده دو کور صفائی ده بڈن صفائی ده جامو صفائی ده بچو صفائی د مدرسی د جماعت د کمرے صفائی اعریو شعب صفائی ده لوخو صفائی عنی چه در سخان ده گندهی لوخ الگندهی کمره ده گندهی جمعہ ده گنده نرون دیرز کول دانی می مانده صفای دیر کوشش کوئی ها؟ رواحو مسلمن وقت سبق بی تولی فی بابی صبر دامک تیر شیف ہوگو وفی الباب حدیث وامنم نعبس سا صحب فی آخر باب رجا وو حدیث عظیم مشتمل علا جمل من الخیرات دا دیر حدیث تیر شیف ہوش علا جمل پاغدیر جملو بانده من الخیرات دن حادیر جملی مشتمل على جمل من الخیرات و حدیث و نظیم انوارکی تیر شویده وعن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنو عنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آغو اے ما منکم من احد یتوزعو فیبلو نشتر استا سنیو کس چاگاو دسو کی ستاسوونه یاو چاغه او دسو کې غوره ح او دس په فزیت با ډ ل ادیسی معمن کوم حدن یا تواززه او فا بلغو شت ستاسوونه یاو کسه چغه اوسو کې فا بلیغو راغه پوره کیا او د سره ابل او فا غلو یار یا پوره ک او راوی یا دا لفظ یبلغ وی یا یصبر وی داړه معنی یو ده هم او فایصبولوا ثم یقولون بیاوی اشهد 14 پوره کی کنه او دا 10 د پوره وال نور سوبیادا کلیم او وی اشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له و ان محمدن عبد و رسولو اللہ فتحد لہو ابواب الجنت سمانیتو یدخل من ای حاشا دعو دست نرستو نا ناری نو زنانا دعو دعو دست دکی او دس چکلو کینو دعو دعو بوئی اشدو الله الا الا الله وحده لا شریک لہو و ان محمدن عبدو و رسولو چه دعو دعو دست نو کلا با کلیجی دره پارا دروازه د در جنت آتا چې دنکی په کم یو دروازه ده خو غشې نو دنکیږي با او دا نور مزمن کی چې صورت د واغان راغلی دی کنه په مخ وینځلو کمې دعا خلکوې په څنګهلو کمې دعا غانی وې په خپل وینځلو په واقع کمی دعا غانه وې دا ثابت نه دي امام ابن قیم رحم الله پاغه دعاگان عورت کئ یو دعا ثابت را دا دس نه رسوم اول کوا بسم الله الرحمن الرحیم چکه لاو د شورو ک استنجا ک او د شروعو ک اواخر ک دا دعا اشهد ان الله اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدن عبده ورسوله او دانو رسول <مقرنل> دو آگانی آمنتو باللائی و ملائکتی خبیوین جی کنا او دا پا مخبانی اشدو اللہ نا دادو آگانی ثابتی نی دی وزاد تلمیزی اللہم جعلنی من الطوابینا وجعلنی من المتطحرین اے اللہو گردو ما لراد توبه سنکونا اللہ از من توبه قبولکا او گردو ما لراد پاکونا باب فضل الاذان بعد فی بیان د غور والد آزان کی ګورا آزان دلوي سواب لري خوا... آزان خبرول د خلکو د منځه بارہ انبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ السلام وی لو یعلم الناس ما فی النداء لو يعلم الناس ما في النداء سوره خستا احاديثي ګورو لو يعلم الناس ما في النداء کپو دې خلکا پاغا ثوابونو چې په بانکي دې نداء आवाज کړي او دمن دې د بانک نه تعبیر په نداء سره کړي زکا چې موذن आवाज کوي په دې کې مستا ل لأن المض نهینادي في لصات لکهضانادي تم إلى سوات اتخصزووه حضو والله عبه که خلک پو دی پاه سوابو چې په بان کې وصف الاول اول او په صف اولنی د جممات کي که پهې سوابو خلک ثم لم یجدوا الا ایستهم علیه ا بیان ممدی چې اسواچې پاغه باندې وګوره او د اس اشرفو نه بغیر په بل ډول طریقه د تا ثواب نشي حاصلولی نو ا خدا مقام بوتا الا ای استهیمو بغل چدې اسواچې پاره قرآ واچې پاره سکه ته پچوي سکه ته اسو ته سوایو تا دا سره ویله کګن کسانې په دې موږ دا 50 چو چالوږي ودا شهداري سکه ته خسنوي خسنې ته خسنوي سکه د باځه لاکو کې پچوي سکه ته خسنې وي سکه ته دا قران د جیوي نو لهلسته هم ووالی نو دای به اسه چړیو پاغې باندې دا به س په دی چړی چولومبی س زما راځې یا لکه چې جګلو نور په دی به اس واچ چولومبی صف د چااره او خې دغه بتهځې یا باندې ولو یا لونه ما في تاجیرې لته به کوو لته او وَلَوْيَ عَلَمُونَوْا كَبُوِدِ دَا خَلَقَ بَا غَا سَوَبُنُونَ چِبُو مُنزدُ اب آغا سوَبُنُو فِي التحجیر چِبو مُنزدُ نُنْكِرِ فِي التحجیر دَ مَا سْبِخِنَ پُو مُنزدِ یا آم مُنزدُ نُنْكِرِ ها مَخِكِ دل مُنزده جمعات سر اتبکیر دو که پویده پا غصوابونو فیتا جیلی چه پا مخی والی گیلی جماعتا لستا باقو لستا باقویلی نو ده پولان ده والی کڑی بیا گیتا ولو یعلمون ما فی العتمتی و او که پویده خلق پا غصوابونو چه ده ما سوتن پا وصو بے او سار په منسکی کم سوابو ندی لعتوهما ولو حبوان رات لبا کروی دی خلقو دی دوالو منزنو دا اگر که په سوی حبو خلپو سی خلپو سی پی جنی کن خلپو سی دا ماشوم چی لغون دا پا گرز دو عدد سی نو دا بیا لاسوی او خلپو سی که پزمکا بانی گرزی روان بی دو گریبا لگئی اکا ادری دی شينه نو دا به خرپوش کي په ډېر ټوګړو به ګرځي پیغمبر پاکو یو که تاسو د لومبي سب په سواب پوي دي په بانګ په ثوابونو پوي دي د سبا په منځ په ثواب پوي دي د ما سوتن په منځونو په ثوابونو پوي نو تاسو به جمعه او جماعت تلوي اگر که په خرپوشوي همکان شو کولې و درېدل نه شوې تل نه شوې نو په هر پوصه ب تاسو جمعه تروا نو وی خو که تاسو دې په ثوابونو پوي په ثوابونو خلک پوي نه دي ځکه خلک مونږ نه کوي او که کین په کوم ځای کېږي کور کې ویځه ملحوظ دي نو یا کور یا جمعه نان نان راوړه لا اتوهما ولو حبوا راتلبه کلی وی تاسو د دوه لوځه ساه رودما سوتن مونږه ځکه دا دوه مونږ نه په منافق دي ګراندی سار په پاسه دلګران دي ما خو تلم په تلل جمعه تګراندي دیو جنا ډیر کوشش وکار دي هو لو حبوا متفقنا له اتفاق کړي شي په دي حديث بوخاري او د مسلم هوس به الاستهام الاقتراب پچا چور قران دزي حسن چول والتاجير التبكير إلى الصلاة مخطة للمنزة التبكير دو وقتت للمنزة پارا تبكير معنى كري يعني منزة پارا دو وقتت للمنزة ده دو وقتك اللذي أول خزينة آه وإذا مالا منزة كومة وچويرو كورب منزة كمنة رورا كورك زنانة منزة كيب وعن معاوية رضي الله تعالى قرى بغیر دو عذر شرعینا جماعت پر خودل گنای کبیره ده واو ریخا. بغیر دو عذر انسان بیمار ده او جماعت تا نشد لی دا غد دشمنی دا دشمن ده نشد لی جماعت دا دین علاوه جماعت پر خودل سیندی دا لوی گناه دا لوی گناه دا یو سلی بغیر دو عذر شرعینا جماعت او جمع پریدی ها و نن سبا خو او کورا علکان دی سکولیان دی کالجان دی همین دی ویزه ایراسیم چوٹی دی در سکولو در کالج پراتی دی ها چده توارزی چنی نا وقت را شا لکه ولی جی چا نو پاک کردی کرونا بندو ولی چوٹی دا نو کرونا دمونزم چوٹی دی دا حالت دی نو چه سره چه پا خیلی نی نو دارنگی منزد کئی ذکره په موږ نن باران نږي وان معاویه رضی الله تعالی نو قال اهو رسول الله ماده پیغمبر پها سول اللهم نو او اذ یقولو جو بیا المؤذنون اطول الناس انا کن يوم القيامه مؤذنان با او غدوي د خلقنا په اتباع د سټونو سرا او غد سټونه به چې چا باندې غنو ویلي په ورځ قیامت کې اطول الناس او غدو غلو والا به دا غدو سټونو والا خو خبره نه ده وای دا کزا غټه غړې دیندې سره ده خله کوئی کنه دا خو بد لګي غدو سټوی د جا نا دې مان دا د حس ک غړې به اوښته غړې باندې به ولالي چا ځکه چې باندې د توحید آواز ده او د توحید په واز کول سر انسان به قیامت کې حس ک غړې ولالي حس کغړې اوس پوښې کنو چې کغړې په ایمانه حس کغړې ویلوې مقام بوته ملاوي رواه مسلم وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي سعد ستا ان با سيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال لو غتا اني اراك بشك زوينم ته تحب الغنم والباديه ته زوينم ته چې ته منك د ګړو سره او مییرری خوښې سارا گانانې خوښې ځکه ګړی او ب کمی کې سریږي بازار کې کممیرو کې میروو خوړو کې نوینم تا چې ته خوښې ګړی والبادی او سارا ګانی او میری فضااکونطفیغه نې کا او بعض کا نو کله چې ته پ خپلو ګړو کې چې ګړی سری او بعض یتییک ته په میرا او سارا کې۔ فَأَزَّنْتَ لِسْسَلَاةِ فَأَزَّنْتَ ها نو فَأَزَّنْتَ نو آزان که وطا دا پارد منزو کتا مقام که نو سبکه آزان بکی منزو پارا فَرْفَا سَوْتَكَ بِن نِدَائِ او پور تکه پلواز پا آزان کولو سرا آزان چکه نو پوچه تواز بانده ویا په ما زوایا بیا زما غوونه خرابې ها هغه یې بیا سه خنلې لګي دا وا په چا چ بانګ आवाज خنلېږي نو هغه دې فزان وې لريغه فا انو لا يسمع مد صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء زکاچ سومره پوره یقینا دا مؤذن دا لا يسمع نوري مد صوتن تدا ها انت هادا اوازه په د مواذن پوری جن پیره اون انسان یو شی الا شاهد له یومل قیامت مگر گواہی بکیدل را فورز د قیامت کې چچا د اواز واورید د مواذن आवाज نو داغه د پاره به قیامت کې سکای غواہی بوله کوي غواہی بوله چې سبا د غواہی کوي نو پوښت ته आवाज وایا ته هلوک پروا مکو چتوا قال ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سمعت من رسول الله ما ده پیغمبر پاسو صلی الله علیه و سلم نورید لی دا ما ده غنورید لی سمعته اورید لی ما ده لادات نبی علیہ الصلوۃ حد ابانگ چه کم زیتر سی تر یوم الفاصل اکی استعواز خلک ہو ری یوم الفاصل اکی چسور خلک استعواز واو ری در جنات واو ری در ونو بٹو بنگلو واو ری در نو در طول بستا در پارا قیامت کی گوائی کئی چز دعواز کلیو وعن بیوری را رضی اللہ تعالی نو قالا او ایقالوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازا نو دیبی ادبر شیطان کله چ आवाज وشي د پاره د منځ اذان وشي نو حد بر شیطانو شاکي شیطان ولوزراتن اود شیطان د پاره ټيز نهي زرات ټيز مشاکي منډو یو ټيز نه ول ابا سي ځکه ټینګې دې نشي حتا تر دې لا يسمع اتازین چوانوری شیطانواز آغا پوری رسی چو سو پوری دیواز وانوری فائز آقوز یعنی دا او اقبلا نو کلاچی پوری شیعہ بانگ دا موازن نو اقبلا را مخامک شیبیا بیمان راشی حتی تردیزا سو وبری صلاح تی کلاچی اقامتو کلیشی دب آراد مانزا تصویب منذ اقامت مراده چکهله اقامت شروع شون بیا بېمانه ادب را شګي او تختی حتا تر دې ځا قضيه تصويب او کلاچه ختم شي اقامت نو عقبل بیا راشي مونږ گذارتا حتا تر دې یخت را چې حتا تر دې وسوسه شي دې مونږ گذارتا وسوسه چي بين المرء و نفسه پمند سړي او د نفس دایګي اذا شیطان وسوسی بے معنی اچ دی من گذار تا حتى يحتربن المرئ ونفسي تر دی چ ووسوسه چه پم هند سړی او د نفس دای کی ډېر بے ایمان وسوسه ده بارفه د اډم ملانې دا سه وسوسه ته واڅي یقولو چوای اذکور کزا وذکور کزا یاد کفلا نه خبره یاد کفلا نه دوه اړه خبره د یاد نه من قبل پو غیب د ما شموله خبره او د شیطان امام کې ده سه کرنا دګړو نو خبره او ترا مخ ته کی اده شری داو تذکرم نه کیږي اړو خوب کم نه راغليا کا خبره په ترا مخ ته چه نئی یاد من قبل پوغا حتا تردی یا زلر رجول ما یدری چه اگرزی سلی ما یدری چه سورا چه پویا نیشی دا منگزار چه کم سللا چه د سورا کات منزگو دور اول منزگڑو وڈکی دا شیطان چه ده دی منگزان منزگڑو وڈکی چه ما سورا کاتا اگر پوش دارې وې باندې نو چډوره وې باندې کای نو دې زده مقابله پکارنوه متفقون علی التسویب علی قامه وانا عبد الله ابن عامر املاس رضی الله تعالی عنہ انه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم ان النبي علیه السلام نو دې یقول چې وی سمعتم النداء فقولوا من السماء او چت باغ اورې نو د باغ په اورې د لکه په تسویب غلې به یو کنه جواب ورکې کله چې واو لري تاسو اذان نو وای په شاندای چوای مؤذن ناري نوم دا جواب ورکي او زنانه چاغو الله اکبر نو چې څوکي او لري الله اکبر وي ثم صلوا علیه بیا درود ثم صلوا علیه ګور بیا درود وای په باندې فاین نو یک نه نه سوچ درود وي په یو درود نو صلی الله درود بوئے رحمتون الی الله پدغه درود بوونکی بیا پدې درود باندې عاشر الله ص چ سوق په ما یو زل درود بوئے نو الله پغه باندې لس رحمتون الی لس رحمتونا پوهه ثُمَّ سَلَّلُ اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ پیا سوالو کې د الله نازماد په اړه د وسيله ولي فإنها منزلهٌ في الجنه بشكدا وسيله یولې مقام دې په جنت کې لا تم بغی الا لعبد من عباد الله مناسب دې دا جنت مگر په دې یو بندا د الله نا و اوا مقام خاص مقام دې په جنت کې او امید کوم زه انکو نا چشم ان زو هوا ان زم مش شم دا غزيد پاره فمن سا عللی الوسیلتا چا چ اوتازم ما دا پاره ار خاص مقام په جنت کې نو حلت الله شفاعتو نو حلال شدا غد زما شفا واجب شه حلت معنا وجبت دو شفا واجب شو داغه پارزه ما شफारزو زبا داغه شफारز کوم اچ باند واوري نو د باند په اورې دغه هغه سجاب ورکه څنګه چې تعوري الله اكبر طبعا ايه اوي اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله حي على الصلاه مؤذن متلب لا حول ولا قوه الا بالله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح كتبت اوريدون با کم جواب ور کوي لا حول ولا قوه الا بالله يوديك بدل شو ايود دسار په بانک کي چوي اللهم انسوي اسولاتو خیر من النوم نو جواب ارکو انگی با جواب ارکی صدقت وبررتا صدقت وبررتا دا بدل لینور چه کم الفاظ موزن وی آبا صلوی وعن بی سعید خدری رضی اللہ تعالی نو ان رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم قال آغوی ازا سمیتو من ندا کلچو آوری دا سو بان وفوق يقولوا كما يقول الموذن لك سنج جوي مؤذن متفقون عليه وعن جابر رضي الله تعالى رسول الله صلى الله عليه قال منا سوق قال جوي حين با واخ يسمع النداء جووريا بان ككل بان الله اللهم رب هذه الدعوه التامته اے ایز ماربا دا دعوت دے پورا او مند قائم ان کے قائم ان کے اوور کے آت محمدن الوسیلت والفزیلتا او یا اللہ ورکی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تدہ مقام وسیلہ جنت کے او غروان و باس مقام محمودن اللذی وعدتا او اولیگا دلرا آغزه سٹائلیشی وی آغا, آغا چې تاواده کلی دا سره د قزې پوره دغه جواب ورکولې دا نور چې پس خلکو رسو تللی دي دا خنری و وعس مقامم محمودا محمودا الذی واتو محمود الذی واتو نحلت له شفاعت یوم القیامه نو واجب شو آغه د بازما شفاعت پروز د قیامت کې خلکو یې کنا محموداً وعدته انك او محمودن لځ ته انکه لا یخلی فمی او بیا وررزوک نه دا ټول جاات د قې پورې دي آې محمد د نلو ولهتهول فله ته دا د تر د في دا زیادت دې رضانا ات محمد انل وسيلهت والفضيله وبعص مقام محمودن اللذي وعدت دا قضیه پوره ها نور بنوایه په جواب ورغلو کې موازن ته رواه البخاري رواه البخاري داري وعن سعد بن نبي وقاص رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قد من منى سوچ قالوا اي حين يس مول مؤذن كلاچ و مؤذن आवाज الله الا الله وحده لا شريك له وان محمدن عبده ورسوله رضي بالله ربن خوشال امد الله لنا الله چدا زمنگرب دي و ب محمد رسولا او رازیما ده محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناچه دا رسول لیستا ده او رازیم ده اسلام ناچه دا زمنگدین ده غفر لو زمبو نو ما بکری شداغ ده پڑ گنا ده وانانس قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الدعا لا یرد بین الازان والرقامت دعا نشه واپس کوله په میندازان او د اقامت کې کله چې بانګ وشي قامت اقامت نشوي نو د بانګ او د اقامت من کې څه سور دعا غا نه سوکو غوړي الله وي دعا غا نه زنه واپس کومه قبلومه رواه ابو داوود ترمذي وکاله حديث سن حسن مشکات جلد اول رواه